Здравейте хора, аз съм Blurryface, днес отново е понеделник и продължаваме с книгата Не пипай тази книга на немския писател Ян Ван Хелсинг Грав Сен-Жермен Мъжът, който знае всичко и никога не умира Грав Сен-Жермен е представен като прочут авантюрист от 18 век известен из цяла Европа като необикновения мъж за Полиско да му не се знае нищо определено. Смъртта му също е обгърната в мрак. Волтер, един циник, който трудно се впечатлявал, го нарича пред Фридрих Велики, мъжът, който знае всичко и никога не умира. Ако се вярва на свидетелите от неговото време, той е живял най-малко 200 години, без външният му вид да се промени. Графът се появява внезапно от нищото. Целият му живот е изпълнен с интриги и слухове за магически сили. Трябва да е имал повече от 80 псевдонима и вероятно името му сен жермен също не е истинско. В разговор с Мадам Помпадур, метрецата на крал Людовик 15, сен жермен обобщава начина на живот по нова време с думите. Всички жени търсят вечната младост, а всички мъже философския камък. Едните искат вечна красота, другите вечно богатство. Много от тези, които са се срещнали с графа, смятат, че графа е притежавал и двете. Това, впрочем, се дължи на дългия му живот. Пред Фридрих Велики той веднъж заявил, че бил открил елексира на дълголетието, който удължава човешкия живот. И самият той живее вече повече от. 2000 години Пред барон фон Алвенс Бенен казва Аз държа природата в ръцете си и както Бог е създал света така аз мога да създам това което поискам от нищото Пред друг случай той приятелски, приятелски споделя, че може би е по-стар от Бутасал Нека проследим появите му последователно Сенжармен се е появял за първ път през 1710 г., в което свидетелстват композиторът Жан Филип Рамо и малата графиня Джорджи. Те го описват като 40-45 годишен мъж. Не е напълно ясно какво се случва през следващите две десетилетия, освен че той става близък довереник на Мадам Помпадур и че е имало голямо влияние в масонските ложи и в други тайни съюзи. По това време, духът, свързващ ложите и техните братя, е бил много по-различен от сегашния. Събирали се много духовно извесени и интересуващи се от спиритизма хора, за разлика от съвременните висши степени, които според мен, вървят в напълно различни посоки. Между 1737 и 1742 г. Сен-Жермен се задържа в двора на Шаха на Персия, където вероятно придобива голяма част от невероятните си знания за диамантите. През 1743 г. се появява прикрал Людовик XV и се прочива с огромното си богатство и алхимични умения. За себе си твърди, че е намерил философския камък и можел да произвежда диаманти, както и, че бил обходил Хималаите и открил хора, които знаели всичко. Допълва, че човек трябва да, си... да е учил в пирамидите, както направих аз, за да може да разкрие тайната му. Разказва, че пътувал в космоса. Много дълго пътувах през космическото пространство. Видях земни кълба, които се въртяха около мен. Светов... Световете бяха в краката ми. По друг превод, той казва: Аз пътувам през времето и неволно се оказвам в далечни страни. Освен това имал пророческа дарба. Обобщавал за от открития от бъдещето, твърдя, че може да остава невидим или внезапно да се появява, когато и където си поиска. Неговите са временици, от спомената преди малко, мадам Помпур долемския философ Грим подчертават в писмата и дневниците си невероятния талант на графа, да разказва истории с исторически подробности. Омагиосващите му истории за Клеопатра, Пилат, Понтейски, Мария Тюдор, Хейг Хайнрих, 17 и Франц Първи, описания с безброй животински детайли. Обеждавайки, убеждавали неговите запленени Погълнати слушатели, включително Людовик 15, че той наистина описва собствените си преживявания. Днешните психиатри внезапно, вероятно лесно биха могли да цитират примери от практиката си, но разликата в случая е, че Сен-Жермен е впечатлявал хората от миналото с физически чудеса, да се върнем към историческите факти. През 1744 година графът е обвинен в шпионаж и попада в затвора, но след разпит отново е освободен. От 1745 до 1746 г. живее като принц в Виенския двор, където го описват като забавен и много приятен. Всички твърдят, че не е само е богат, но говори няколко европейски язика, а също и арабски, ориенталски и класически язици. Свири съвършено вършено на цигулка и пияно. При това бил вегетарианец и пиял вино само по повод. Между 1747 г. и 1756 година той най-малко два пъти е посещавал Индия. Има писмо, в което обяснява, че усвоил знанието и лейното на бижута. Между 1757 и 1760 година достига върховете си Върховната си Слава, двора на Людовик 15, пред когато <към> оголемява или умножава диаманти. В неговия двор той имал на разположение и лаборатория за алхимичните си експерименти. Когато на 70 години графиня Джорджи отново се среща с него, е силно изненадана. Чесен Жермен изглежда така, както пресещата им преди 50 години. През 1760 година мадам Хю, мадам Дюхосе, -Дю -Дю го описва последния начин. Той изглеждаше така всякаше на около 50 години. Не беше нито слаб, нито дебел. Имаше безупречни манери. Изглеждаше умен. Обличаше се просто, но с вкус на пръстите си както и на табекерията си за енфие и часовника имаше брилянти с превързани бистрота, Диамантите на колелата и на катарамите на обувките му бяха за 200 000 франка. На дънделената му яка блестяха рубини с невероятна красота. Графинята се спомня, че се била запознала с него преди 50 години, през 1770 г. в Венеция, когато той се наричал Маркус Балети. И подобно на музиката на музиканта Рамо, който се спомня същото, се кълне, че сега изглежда по-млад. В Версай графът се явява през 1757 г. И се радва на много необичайно влияние. Свободният му достъп до, по всяко време до Ледовик XV предизвиква недоволство у френските предворни, защото прекарвал много време и много вечере сенския монарх, през годините 1760 до 1762 година, графът ненадеяно се появявал в Холандия и се опитва да преговори за мира с Англия. Политиците и владетелите не проявили никакъв интерес и той очевидно се проваля, защото по-късно отново се връща в Холандия, за да продължи работата си. През тази година Валтер пише до краля на Прусия. Говори се, че тайната на мира се знаела само от един господин, Оцен Жермен, който някога вечерял с отците на църковния събор. Той е мъж, който всичко, който всичко знае, и никога не умира. От 1762 г. до приблизително 1773 г. из цяла Европа има данни за научните и политическите му дела. Един необикновен човек, който може да се превърне желязото в метал, който да златаря не е по-малко хубав и красив от златото. Във Вениция Сен-Жермен притежава фабрика с 100 работника която произвеждала Лен, свит на Куприна. Между 1774 година и 1784 година, след смъртта на Людовик XV, направно предупреждение, предупреждава Людовик XVI и Мария, Антонията, за огромния заговор, на който, за който научава от кръговите на масоните и жеменятите. След това, повечето време той живее в Германия. Един свидетел твърди, че по това време графът трябва да е бил между 60 и 70 годишен. Там заедно с ученика си проковителят си принц Карл фон Хесен Касел вероятно се е ангажирал с кръговите на масоните, розен кройцелите и тъмплиерите. Твърди се, че двамата са работили над неща, които ще са полза за цялото човечество. Много години графът живее при Карл фон Хесен Касел в Германия, където извършва и демонстрира различни научни експерименти. Предлага списък с различни химични способи на Фридрих Велики и ако този монах ги беше взел на сериозно, Германия можеше да е водещата сила, в индустриалната революция и да е господар на Европа. В двора на Карл Фон Хесен Касел графът за първи път започва да устарява. На 27 февруари 1784 г. най-ненадейно Сен Жермен трябва да е умрял в ръцете на две камериерки, което е записано в църковния регистр. Но когато няколко дена след това ковчегът му отново е отворен, той се оказва празен. На 15 февруари 1785 г. той се появява, потвърдено от много свидетели, на една голяма среща на окултисти в Йохамстад. Между тях масони, илюминати и некроманти, на които трябвало да сте от. Точнят различните намерения на ложите. Явява се, придружен от прочития италиански авантюрист и алхимик Калиостро, виенският лекар Франц Месмер, откривател на животинския лечебен магнетизъм. И френски писател и философ Луис Клод Сен Мартин. През 1788 г. Той отново живее предимно във Франция. И предупреждава аристократите за предстоящата революция, но отново не му вярват. През 1789 г. пътува до Швеция, за да предпази крал Густав III от някаква болест. Той изглежда е говорил за вътрешния смисъл на живота и, понеже предсказва бъдещата революция, утешава хората, с които общува, с описание на френски язик. На Мария Антуанета Предказала деня и часа на смъртта и през 1793 година. Самата кралица засвидетелствала, че с духовното си тяло графът се явил в телията и е окоражил, като я е уверил в красивия отвържен живот, което и дало сила на да застане пред гилотината. По-късно, крал Густав Трети казва на приятелката и хронистката си мадам Дъундер, която си още вярвала, че Сен Жермен изглеждал на 45 години, че графът ще да я посети още 5 пъти. По-късно, тя самата е че предсказанието се сбъднало. За последен път, това се случило през 1820 година, в вечерята, във вечерята на убийството на херцог Дюберти. След това, графът отново трябва да е бил забелязан преди всичко в от културните кръгове, за което обаче, доколкото знам, не съществуват никакви или в най-добрия случай само откъснични данни. През 1820 г. трябва да се установил в Виена и да е разговарял с Мадам Дюженю. През 1836 г., т.е. на 52 години след официалната си смърт, се появява на погребението на Карл Фон Хасен Касел където е разпознат от много хора. През 1842 година той трябва да е станал близък приятел с Литан. Литън. През 1867 година вероятно е присъствал на срещата на Великата Ложа в Мейленд, а по-късно е вдъхновил Шопен и Чайковски. И накрая прочитат челосовска доктор Ани Безант. Твърди, че за първ път среща графа през 1896 година. Кой е граф Зен Жармен? Откъде е черпил знанието си за алхимията? На какво е дължал богатството си? И как така не е устарявал? И не е устарявал само незначително, което множество свидетели потвърждават. Едва ли не сме изправени пред шотландския боец, който за разлика от всичките си приятели никога не губи младежкия сифет. Наистина ли Сен Жармен е безсмъртен и дори пътник през времето? Едва ли някой освен него може да каже? Факт е обаче, че често е замява слушателите си, описвайки открития, които през 18 век все още не съществували. Железниците и параходите Откъде е знаел за тях? Едва през 30-те години на миналия век хората отново чуха за него. Той се явил е на един американ... американец навърх Маунт Шаста, Северна Калифорния. По-скоро се е материализирал пред очите му и по-късно по същия начин изчезнал. Пред американеца графът заявил, че бил член на Бялото братство. По думите му, Бялото братство е група същества от по високо измерение, което са грижали за развитието на нашата планета и помага на душите в духовното им развитие. Интересното е в двете книги от Джеффри Рей Кинг. Мъжът, на който Сен Жермен се явил, е преди всичко това, че те засягат тема, която аз интерпретир, интерпретирах книгата си Вътрешния свят. Под формата на роман, според Теорията за кухата Земя, планетата ни е кухо, тяло, с по-голямо или по-малко празно пространство, центъра, което е населено и достъпно през два прохода, от на северния и на южния полюс. Съглас... Съгласно нея, Земята е организъм, центъра на който има ядро, вид централно Слънце, така поне твърдят хора, които казват, че са били там. Самата земя дишава, при което полюсите се отваряли и затваряли. Различни ескимоски племена са обедени, когато са разпитвали от полярни изследователи за по да си, че произхождат от земята, където слънцето никога не залязва и сочат към северния полюс. Полярните изследователи Скотт, Пиари, Амундсен, Ненсен и Бърт също са единодушни, че на 77 градуса ширина, Става по-топло, че човек внезапно се оказва, сладководно море и всички в даден обенд са виждали едновременно две слънца. Прочутен си дневник, Адмирал Бърт дори твърди, че е достигнал някакъв златен град, където се е срещнал с тамошния цар и прад древен народ, който го посрещнал приятелски. Тук няма да се спираме подробно на теорията за кухната земя. Факт е обаче, че нашата планета е произлязла от архаични тунели, които някога са били обитаеми и в които биха намерени различни машини и артефакти. Аз самият съм попадал в такъв тунел, който вероятно води към големи подземни градове и не е изключено някой от тях все още да са обитавани от древни цивилизации. В Централна Америка интервюирах мъж, който е имал достъп до тези населени градове, и той ми разказа някои интересни неща за техните жители. През 1989 година преживях нещо забележително. По това време се намирах в Седона, Аризона. Много хубаво граче, оградено от червени скали, което е на 2 часа път с кола от Финикс. Там е не само меката на интересуващите се от спиритуализъм хора в САЩ, но и същевременно и място, където средностатичи статистически живеят най-много милионери или поне имат свое жилище. На западния край на Седона се намира Бойнтън Кенинг. За него има следната история, която чух от един лечител на племето Лекото Сиукс. Когато изпълнявахме церемония в съседната долина, той ми разказа за времето, когато... Индианците са гонени от белите. Един генерал и войниците му преследвали група индианци и ги изтласкали в Бойтън Кениан. Тъй като каньонът е задънена улица, генералът мислил, че те няма къде да избягат. Когато по-късно настъпил с хората си към долината обаче, се оказало, че няма нито един индианец. Личителят каза, че Бойтън Кенинг имал вход на тунел, който отвеждал под земята на Калифорния, т.е. около 3000 мили нататък. Този тунел не е бил построен от местните, а от друга цивилизация и е много стар. На индианците е забранено да се докосват до предметите, намиращи се там. Камо ли да ги пресвояват? Това, което за тях било сакрално обаче, не се оказало пречка за американските войни, Днес Пойтън Кениан има курорт с тени с игрище. Какъвто съм любопитен, един ден замислих за там с две мои приятелки. Покатерихме се над мястото, но бяхме изпълнени от служител на игрището. Няколко дни по-късно отново намерих същия човек и си поговорихме. Когато научи, че съм германец, ми казаха, че неговия, неговите дядо и баба са преселници от Германия. И постепенно се отвори. Бъбрихме си за какви ли не незначителни неща. Докато най-сетне аз заговорих за Бойнитон Кениан. Той споподели, .е. че там ставали странни неща. Били открити някакъв тунел, който е толкова голям, че в него влизали камиони. Те изнесли оттам някакво съоръжение. Местостта били забелязвали много енело. И той самият видял летяща чиния, която според него потънала в центъра на планината. Но това станало малко по-далеч към Белрок. Нощно време, когато излизал да патрулира, чувал странни отчетливи звуци под земята, които приличали на работа с машини. Година по-късно, чрез един приятел, Се срещнах човек от ЦРУ. Той бе категоричен, че в Бойтън Кениен се работи. Каза, че колорътът е построен само за камуфлаж, за да може да се действа необезпокоявано. Там били намерени огромни машини от метал, несъществуващ на земята, отнесени по-късно зона 51, за да бъдат разучени. Показаме дори снимка на, един, на една такава машина. Която приличаше на сектант, но беше 4 или 5 метра в диаметър. Думите му малко ми напомниха за Звездната врата от филма Старгейт. Star Мъжът каза още, че тунелът допълнително е удължен от огромни пробивни машини, произведени от Trant Corporation. Между времено, Съединените щати били прорязани. От подобни тунели е имало изградени около 17 подземни градове, свързани помежду си с подземни влакове. Той смяташе, че старият тунел на отминалите култури е свързан с новите. Подземните градове изглежда са специални и са построени за световния елит в случай на глобална катастрофа. Самия той вече е ходил там много пъти и почти във всички, във всеки голям американски град, Имало входа ми към въпросната тунелна мрежа. Някъде, чрез асансьори в големи обществ, обществени сгради. Но след като човек веднъж се озовавал вътре, системата повече не трябвало да задава въпроси. Тези тунели били абсолютно независими и в тях се ползвала технология, която направо граничи с научната фантастика. Изказванията на мъжа се подкрепиха от проучванията ми в Австралия. Там, южно от ТРСРОК се намира вероятно най-голямата подземна военна база в света Пайн Габ През април 1992 г. в Сидни интервюирах една госпожа, която не желая да бъде спомената по-именно. Тя работи за австралийска почистваща фирма, по чиято поръчка беше влязла в подземна отбранителна противовъздушна станция Пайн Гайб. Информираме въпреки заплахата от страхотно високи глоби, че Пайн -Гайб е около 13 км дълбок, функционира на принципа на свободната енергия, притежава подземни езера, окачени влакове, както и собствено стопанство за зеленчуци, плодове и всичко останало. По официална информация Пайн -Гайб може без проблем да оцелее след директна атомна. Бомбър... бомбардировка както изисква законът на резонанса три седмици по-късно на един къмпинг срещнах мъж от британските тайни служби който беше служил две години в Пайн Гейп беше британец и искаше отново да се върне в родината си разказа ми, че е бил видял неща които го довършили вечерта, когато ми говореше тези неща беше пинал повече. марморише нещо за конинги на хора и космически технологии. Когато на следващия ден, исках отново да го разпитам, беше изчезнал. Нека се върнем отново на нашия граф Сен-Жармен. Джеффри Кинг твърди, че през повечето време графът живеел в подобни туниели системи и подземни държави. Снабдени с компютри, с помощта на които той комуникирал със съюзниците на Венера. Интересно, а? Не отива ли е Христос за три дена под земята, след което го свалят от кръста? Приятелят ми, Ало който подобно на брат си и баща си, десетилетия на работи за американските тайни служби, също интензивно изследва феномена Сен-Жермен и е почти убеден, че той все още е жив и се намира в САЩ. Белек твърди, научил го от неизвестен, за мен източник, че на всеки 65 години, Графът трябвало да превежда подмладяваща терапия, която продължавала две седмици, след което отново бил спокоен за следващите 65 години. Самият А. Билек твърди, че е по време на опити през 1943 г., при което корабът USS става невидим за радарите, той самият е преместен във времето. Албелек не само твърди, че по онова време е транспортира във времето, но и че едва след този нещастен случай, всъщност започва истинските изследвания и че до днес експериментите не са престанали. Вероятно някой това твърдение щеше да се стори твърде смело. Факт е обаче, че игра в сен е разказал същите неща за себе си. От книгите на Петър Карса за Сен Жармен намерих следните много интересни епизоди. Кандра Гребол ги е откраднала за дневника на селски Ратай, писан през 1618 година. Записките се говори за някой си Монтия Салвери, за когото се предполага, че е графът по един от многобройните си псевдоними. Това е всичко за този клип, ако ви е харесал, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала.